أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولمد ولدان الآخرة خير للذين يتقون افلا تنطلون دادے آیات داما قبل آیات سرمناسبت تین چھکا پیرانو میلیو انہی اللہ حیاتو ندنیا جوان ہو بس دنیا دا جوان دے و دوبارہ بھومنی شفا سولے واللہ دغه ژوند حقیقت بیانې الله فرمای او مل حیاته دنیا الا و لا لعب دنیا وی نه ده شان د او د له نه نږدې د ژوند نا کم ژوند دی او د چا ژوند دی نده جوان مراد ده کابر اوٹوی جوان والا چه ده کپر پحالت کی او ده مسلمان آغز جوان کم چه ده الله پناہ پرمانے کی تیری نده جوان تیوالا اللہ صلاح پرمائی ده دا بے او ده ٹو پر پشاند او ده تماشو ده دنیای جوان اللہ تعالیٰ تو جوان مثال ورکاو مثالی تو دو سنو مصروعا یو لائم ویلکی کی لائم آبس شید جباغی کے اس پایدنے ہو لہ و اغشو ہلتاو ایچے اغم اغی کے سا پایدنی بیاد اللہ یو دلائم ویلماو دیل مانی کڑی ہو لہ و لائم و دو خبر کے مشکرک لای او له وكيل التماشا د دې تر تشبيه ورکړه نو لای او له عربه کې هغه شی د ویل کیږي چې هغه د نه خالي نو دواړه په دې معنی کې یو د جپ یو کې په فائدې نشتا او په بل کې په فائدې نشتا اوبيات ورکړي لکه په دې پا باطل شیبانده ورکلل باطل تا مخام اخیره اولم مویلی که دا حق نا اعرانس کولده نو دنیا دا جوان که دا کافر جوانده او که مسلمان جوان, جوان جکم دا نا پرمانه جوانده نو دا پشاند دا کهل او د تماشی او دا لوگو او دا د دا آمبسیاتو دا دې اس پیدا د تنملای دی بنفيجه او حديث کې امرازي نبی سلام الله وعلى سلام پر مې دنیا بارګ چدا ملعون د اوسنچ په دې کې دی مگر عالم او متعلم عالم او متعلم او علم عالم او متعلم د کوونکی دا طالب او عالم دا چې په دې دنیا کې د بے کار زیجونې دي او کوم شی جدی دی دیره نه دا علم د عالم یا د طالب علم سره دې دی رے. دا علم سره واسطه د دنیا نه دین نه نور دنیا دا ټول نه نه دي نو به هر حال کې الله تعالی په ژوند حقیقت بیان کو دنا پرمانه د ژوند د بیسان هغه د کې له تماشه نوی په مخابله کې بیا د اخرت ژوند دی نو راګی بهان نو د دنیا ژوند او تاځه مات تک سیمه وو چې کوم ژوند د الله په تابدارۍ کې دین دی او اجیکم پنا پرمانه کې د کافر ژوند او قدم مسلمان ژوند نه پشان د کې نو تماشه او د اخرت ژوند چې نه لاو خیرون دا ډېر بد تر دې لې تکون دا هغه چا لپاره چې کم ځان هغه د ګناو د شک نه پرمانه نه بچي دا آخرت کور ډیر به تر د دنیا څخه وروه. آدری دنیا د ژوند نه چیا نشان د لوګو او د ټکو. نتا څه کوو راي یو نوټې دی او الفاظ دی. الفاظ کې الله ژوندوي او دته کوروي. انتکه چې ژوندوي چې د دنیا ژوند لوګو ټکی دی نو دا به په کارو چې د آخرت ژوند ډیر به ترینه. اودته جوان لمزه نو دلته کور نو پتا ولاګل چې کله د دینداري جوان د پا اگې باندې د اخرت کور حاصلې دا اخرت کور مسګي حاصلې نو هغه کور د اخرت چې د دې دنیا د نیکه په جوان باندې حاصلې اگر ډېر بهتر دې هغه خلق د بارج کم د ګناه او د شپه ندان ساتي د دې ژوند د نړۍ نه دی افلاتا کیلو افلاتا ذکرون کلا تاکن تاسو پن نو لینا له دا کل نقارولینا دا زول پن کبل نو سیت نو کبل تاسو ته دا خبره کیږي چې د دنیا ژوند اگر مشان د لوږو ته بل ده اخرت به تر دې نو د دین د نصیحت الله تعالی توسل نه قبل ہے تاسو دعا کل نه کار چی ایمان راغې ځان د ګناو د نه پرمانه قد نعلم اننه لیحزنکل دا نبی اسلام تعالی صلی الله علیه اللہ فرمائن من بیر خوکویو کد نالم انہو لیحزنک اللہ من بیر خوکویو یکینا شان نادے لیحزنک اللہ چیتاب پریشان کئی تا خبکی تا, تا عمجن کئی اللہی آن خبر یقولون جدا مشرکان و چه اغاستا تک زیب که استا دین نمانی استا نا پرمانی کئی نو اللہ علمون تا پیغم پر اڈیر خب باتا دا دیر خب باتا دا منتا چه دا خبر اتا غم جن کئی او واکی نمبر دا چه کپیو دیوٹا مانی لگیده لی همیسا لکتا نسیت دیوٹی شو اتا نسیت کئی کئی ردسترشی شپاو رستا دا نسیت کار دی نو خاما غصر ایغم جنی لارجو تا روزانا چه تا کلا نا کلا که خبره نمانیو سمره لار پریشانه نو دنبیه علیه سلام او مریدیو دیداوه او اللہ تلاوه و علامو لغیوب دی پویده نو اللہ تلاوه تا پیغمبره پرمائی دیرا خبت دا منتا من در خبو یو پری خبرا شاندال یکینا تا آغا خبر عامجن کئی چکم دی کئی ندا منتا خبت دا خدرتا ورپسی او ٹکیو لگا او پلا تحزن پر غمبر اخوا پکے گا بس اللہ تدیو اس بارا تم خوا پکے گا ولی مخوا پکے گا نو داگی وجو تم بینی تسلیو لور کئی خود تسلیو لپا دو جملو سرور کئی یا دارت مغم جنہ کیگا اللہ تخبلا مامل او لا یکذیبونک یکینا دیس تاک اکذیب نکئی ستانه انکار نکو حالان دا خبره معلوم ده چه که پیرانو نبی الاسلام دا انکار کو کنکو کو او الله ستا انکار نکو ولیکن الظالمین بی الله اللہ اجهدون لیکن دا ظالمان چرا اللہ حقی بوتانو تور کلی دی دیگا اللہم دا آیدونو نا انکار کن دیستانه انکار نکوی غاز ظالمان د الله د آیاتونو نه انکار کوي عیناده نو دوا مطلب معنی یو مطلب د دې نشانه نذول معلومي کاکر اخنس ابو جهل دوی خپل کی او ځای څخه اخنس ابو جهل دا چه ده نبی علیه السلام تو سلام بارک استا سخیل دی رشتی میو پیدر اولین دی زکمون که داس سوکنشت آن چه اوز دیتیم که زماستا خبراء او ریخ کلو کیو نابو جحل تاوی تا نزد اپوسکو مستاد بارک استا خیال دی نابو جحل وردوی واللہ این محمد لسا دی وما کنبا محمد قد صل الله علیہ وسلم اومو جہالت او داسې چل نه چې دا نبی اسلام ریښتینی انسان دی چرې دروونه نه وي او مساله دا رب کوسای جنې د نبی اسلام خاندان هغه جنده وره حجر ته علیوبه ورکې حجابه هغه تا, تا, تا ولا شو نبوت با هغه کې نو نور کوریشو ته سپاتل شو نو دا دی چې نه انسان دی لیکن بیا منندنه انکار و جدارت ال ارث دی نبی علیہ السلام خاندان مولل نو نور و قریش پا اس پاتی نشو او باد و روایاتو که دام راگی دی تیرمیزی پر روایت که دابو طالب سے روایت که چه ابو جا نبی علیہ السلام تیم گستان امکار نکو استا تقزیم نکو لیکن تاچه کم دین راولے جاگنم اغنمان تامنو تا امین انسان رشتین انسان لیکن تاچه کم دین راولے جاگنم نو الله دا آیات نازل کو بار حال انکار نه کيله کسغه چې بوجحال په پټا وي یا نبی علیہ السلام د ترمذیری وایي دا معلومی کې مخامه وي نو الله دا خبره قران کې ذکر پر دېستان انکار نه کوي لیکن تا چې کم شیر اورل دې دا نه دن انکار کوي قصدن انکار کوي اغه نه معنی نو مطلب خدا شي سري معنی دی واځه مطلب دی او دو مطلب حلمانی لکلے لیو تفسیر مظہری لکلے لیو دو مطلب دارے فا ان اوملہ اکرزیبونکلی ستا تکزیب نہ کئی بلکہ ستا تکزیب چیدے نوتا تا اللہ تکزیب دیچ ستانہ انکار گئی نوتا تا دین دین اللہ دین دا روڑے گئی اللہ تا دین انکار کی دو جو حدیث کی مرازی یہ حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام من اذانی فقد آغل اللہ او کنا قال ترمیزی روایت تا چکم انسان ما تضرر رات ہے پیغمبر دخلیہ و فرمائل دے انسان اللہ تضرر رات حاور امزان ترازی نودا آیات مطلب ترمیزی و مظہری روح المعانی و مظہری دالی کلے لے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ دیستہ تقذیب نک استہ تقذیب دے چا تقذیب دے ولیکن ظالمین بی آیات اللہ دا ظالم حقيقت کې د الله د آیاتونو نه انکار کوي یو ترته نه بي شو بل ترته کا ترانو تزور نه شو چې د الله د آیاتونو انکار کوي نو الله تعالی به ورته کتاب ورسره کوي ولالو بیا په ځون د زور نه دی الله هی منتخب تر دی سره بي عیسا آیات د الله د آیاتونو انکار کوي نو الله به ورسري عیسا نو آیات کی دو بزمنتشیوں نبی علیہ السلام نے تسلی شوا بل کا کرانوں تزورا نبی علیہ السلام اور السلام شانم معلوم شوا شد نبی علیہ السلام نے انکار قول او ذرر اور قول نبی علیہ السلام تدا اللہ کا اور قول لی ورپسی جسن دی آیات کی تسلیو ورپسی آیات کی تسلیو ورہ قد قل غیبت من قبل فصبرو تخلي نبی علیہ السلام کا اللہ تعالی مختلف و آیاتونو کې ورک لري نو تسلی ده چه پیغمبره ستاناولان دی یقینا تجذيب شوه نه انکار شوه د ډيري پیغمبرانو هغه څوک ورده پیغمبره صبر ور او صبر کړه علام کذبو په هغه خبر باندې چې کوم شو و او او ا گئی ته ضرر ورکړای شو حتا اتا هم نظر نه ا گئی ته تر دی پوری تر دی پوری صبر کاو کو کاو حتا اتا هم نظر نه کردې چې ا گئی امداد راغلی الله نو پیر اسلام ته الله پر می ځن مستانه مخکي پیغمبرانو کو کاو تر دی صبر کاو چې الله امداد راغې نکه ستہ تکذیب کیږي او تا ته ضرر درکول شي نو سن چې غي په تکذیب او په ضرر باندې صبر کاو نفس بر حتا اتا کا نصر نہ پیغمبر اتم صبر کاو دای په دا ضرر دا او په تکذیب باندې تر دې چې د الله امداد تا راشي ولا مبدل الکلمات الله دا مزید تسلی مطلب دا دی الله او ځینمن قانون یې او د ستارې کا نور دا الله کلمي نہ دا الله قانون دي دا الله د نو سترچکم قانون دي کی الله تعالی هميشه د مقابل خلق مقابله او نا فرمان خلق الله बर्बाद کړی دی نو پیغمبر دا ته صلی الله علیه و سلم دا د حق کو منو د پرموند کافران الله تباہ کړی دی پیغمبر او دا غت متتبعين ته نجات ورکړي دا قانون ستاره پرمند دی زکا ولا مبدل لکلمات اللہ دا اللہ کلمو او پیسلو او قوانینو لگا ایس سوک بدلون کنیشتے دا سوک نیشی بدلونی او دانیمی سالینا و توی اللہ تلاوتا فرمائی ولقد مننا بی علم و راغلی دی یکینام تا دا اغبازی خبر او حال دا پیغمبرانا دمرا خبر او حالات تا دا پیغمبرانا راغلی دی قران کې بیان شې دي چې هغه باندې ستاسو ظلمتmain کېږي او ستاسو سکون هغه ملنې دي و ان کان کبر علیه اعراضهم پن استطاع دا دی نبی اسلام د تصلی ده او دا انتهایی زوردار د تصلی نبی اسلام لورکل نبی اسلام صلی الله علیه وسلم انتهایی قریش او د خلک ولیلہ مسلمانان کی نو کل اللہ پیغمبر توی ولا تسعل آن اصحاب الجہین ولا تسعل آن اصحاب الجہین اے پیغمبر تاند جہنمیانو بارک سوال لنکی ستا تبلیغ کار دے کل و لعلک باہن و او یو دے تو سوار نسمت زباره کی برایش عالت و تعالیٰ دو عامالم قولی و لکن نعلمو انت یا غیق صدرو پیغمبر همونتا پدر جستا سینا تنگی بیما یا قولون دی چی کمی خبری کئی خود سینی پر اپا کی و تعالیٰ دو عامالم قول پیغمبر اسلام دا پسبیح بحمد ربی کوا من الساجدین یو مستوی بلد اللہ تصویر کوا کلت جد انسان سینا تنگشی خصوصاً دا دعوت پا آمالوکین راغیر پر اللہ دعا آمال نبی علیہ السلام کا سوارلس مسیح پارا کیا قولی یہو تصبیح او بالموز او داد و تجربی خبر رجیسوں کی کئی گئی تا بتا لیتا بارحال دا نبی علیہ السلام تسلح و زیب سرازی نو دی نبی علیہ السلام نمتالبی کو لیچی ارہا موجزہ میں مکمل دا چې موجه ذراشی په دې لسمه بارا کې مکمل تفصيل راښيده دې د مطالبات او چې کې مې مطالبه چره پکې چيني جاری کې او دا سه او کا دا سه او کا نو د نبی عليه السلام بغاډ زلو ته دا موجه ذراشی نو سورہ بخرج موجه ذرا ملو چې او د تل کا پران د قریش اودامکی ولا مسلمانان شي نو د آیات چې پی الله پیغمبر دوي چې فإن است وإن كان كبر عليك إعراض اې پیغمبر دا پاتان دی دې إعراض کول د دین مخ اړول گرانی ته انتہیه هیڅ څه په دې خبره باندې چې د مسلمانان شو د معجزې کومه وړې د معجزې ملوشي نو اې پیغمبر په ان استطا تک است طاقت دې ان <تصحن> تبت ان <تصحن> نكن فی الارض دا چې تپزمتکه یو سرون ولادت ازمت که په جیلان می طرف توذ او دې طرف مطلوبه معجزه راي او دې ایمان را دي او سلمن په صنايعه اسمان کې سیړې او طرف کې اسمان تاسو سیرو باندې او فريج پتا تي يوم بي ايا تدی تدامو جیزره راي نه اي پرم برت داکر وکا یو تکه داري اے پیغمبر تداکار کوکا مطلب دارے چا تداکار کو او مقصد دا آیات پانیزان پوئے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالی دردائی دا ہدایت نا تم اکتی پیچی دا او دی پاندے مور دا جبریت لگی دی ایمان نرالی دا کم خلق جتان و مطالبی پیچی دام ہو جرالا دا اونالرکا پدی مکر کی چینی جاریکا نو دا حلق بدی باندی مورد جباریت تے دی هرگز ایمان نران او کتا کوشش که دا کاروکی تا دو مردان سکلے کے آو دا موجزز مکہ عثمان کلاول قرآن پیدا کولنشے خوکب الفرز را پیدا کنو دی بیام چتا سرکا موادہ کئی کلا موجزز را شنو دی پدی موجزز باندی ایمان نران نو مقصد آیات سشد چلاول قدا کار کی او ووژن دې ګل ایمان را دي نه چې مواده واډه کوي اختیاری ته ایمان را پر ازه باندې ایمان را نو دا ایمان دې نراي حاصل ده چې ته په دې قادر نه یو په ایمان نراي ورپسې الله یو خبره کوي اختیار ته دې کې نه اختیاری ایمان نراي او الله ورپسې خبره کوي چې ری ایمان امتحان مقصد نه او په ایمان باندې مجبور او په مقصد وي لکه څنګه چې الله تعالی ورس ته موږ مجبور کړی یو څوک نه خوینه کړمانیو کې نا لوي چې بغیر ته موجهین التکویني تور دي ما په هدايت جمع کوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى نکتر الله ځसे کوله کديګه هدايت کوله ته هدايت جمع کوله نو الله جمع کول شي خداسه الله کوي ذکا الله تعالی اختیار ورکلدی کسوک کو پر او کسوک ایمان راړي او ایمان کې کسوک نیکی کوي او کسوک بورا کوي الله تعالی اختیار ورکلدی اخرت کې به حساب کوي تعالی نو څوک ایمان مجبور نه وي او نو څوک په کوپر باندې مجبور نه وي اختیار نو الله ولو شاء الله کچر الله دوی هدایت وو ته وي نو لماعهم علی الهدى دی بیٹون تکوینی توڑو مجبور اکڑی بے اوپر ہدایت بے جب اکڑیو نو پلا تکونن من الجاہلین اے پیغمبرت مکیگا دن نادانونا دلتا با دے جاہل ترجمہ نکوئے جاہل کباہت تے دے جاہل مانا کول جاہل کباہت تے نو دا اللہ تعالیٰ پیغمبرت نو ایتو دے جاہلانو نمکیگا کیاو سرے پوئے ایتو آتا ہے نادانو سرمکیگا دے نادان یو دا د جیو سړی کې د سر په وینې نو هغه ته جاهل وایږي آیا دا د جیو سړی په وینې په دو ومن مقصد ته فارانه ونه سره زور لګو چې دا معجزه راځي او دی ایمان نه لري ځکه ندی انسانه د الله په قدرت او په تقدیر ته ارسه باندې کويو وداسه انسان تن نادان وایږي ووقتي ته د مقصد ته فارانه نبی رسول الله صلی دا کوشش کاو دا نه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نا پو یو په دې تقینی مسله نه پویا نو دا ته خبر نه ده نو تم مکه ګر نه پوخانه یعنی ته پوئ نه जाणنه کې مګ ته پوئ انسان د الله پیغمبر نه جاهل معنی باندې کویل تا مستعانه وَمَنْ حَيَا عَرَضَ الدُّنْيَا لَذَّ وَالدُّنْيَوِي إِلَّا الَّذِي بِمَا جَلَّ وَبَشَّمَ لَهُ بُدَّ وَلَهُ لَوْ بَشَّمَ تَمَاشِي رَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ وَخَامَكَارُ الدَّاخِرَةِ خَيْرٌ دَارٌ بِخْتَرَدِ دِي الدُّنْيَانَا لِلَّذِينَ أَطَاعُوا وَبَشَّمُوا يَتَّقُونَ چَرِزَنْ بچکې شرک او گنا افلا تا کلمون تاسو سوچنه کویا کله کار نه کړی چې ایمان درلوده کدنالم الله وې تحقیق سره من دې خپل انه یقینا شان ده لا يخذو كالذي خمخه حبتال الذي خبر يقول الجبي وي استنكار کینو ته مخه فإِنَّهُمْ لَكِنْ لَا يُكَذِّبُونَ كَذِبًا تَسْتَبْغِي نَقَطَبَانِ زَكَرِي کپټا چت صادقي وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ لَكِنْ دا ظالمان چي دي بِآيَاتِ اللَّهِ فَیَضِلُّ دَالَّه باند یژادو انکار کوي وَلَقَدْ فَتحَ كِتَابَ رُسُلٍ مِنْ تہذیب اوین کار چه نه دا دغه همدار نن نن من کملیا وړاندستانه پس دا روح پس غی صبر کړي علاماته خبر باندې کلیږي تهذیب دې شوه دې و هو دی تهره ور پې حتا تر دې پوری اته هم سرنا نو صبر کړي تر دې نصرنا الله وی انده زمانه نتم صبر کو ذمہ دارشی ولا مبدل از تبدلون کنیشت کلمات الله د پاره د قانون د الله د پاره د فیصله د الله ول قد تحقیق سرا جا کا راغ لید تا کا منب ائ مرسلین د خبر د پیغمبران و ان کان کبر الک او پچری ګران او لینی پتاوان د پیغمبران اغمک ارول ددی دی ایمان نا فهینستا تا تا نفجرتا تا پلر انتب تغیر نفقاً پی الارض دا چولد نفقاً یو سرن پی الارض پزمکا کے او دیتا دی مطالبی والا موجز را کے سرات سماع ترب دا اسمان کے فَتَأْتِيَهُمْ رَجُلٌ <سؤال> تَذَكَّرُ آيَتُنْ <سؤال> هُوَ جَزَمَطِيْبَا کِي دِي ايمانداري نوډاکر اوګه خدام دي سره ايمانداري والاوشا الله او کترو وته لته هدايت لزوي لجمعهم على الهدى مخم خاديبه جمع کړو علي الهدى هدايت باندې من الجاهلين یا ول ولې ňیا لاخري ňیا د قوت ما چې ňارې سګي یال الحمدلله ما چې پرادانه کی خیر او برکت را نصیب پنه کو عام صبر را نصیب کی کریم خویا پریشانو نو مسر پریشان حالت کې الله تعالی نبی اسلام تک می تسلی ور کړې یال الله کیسه مې برخه وکي پریشانې په حالت کې زومږه دا خلې نه یال الله جنا پرمانه کلمات یال الله د کفر کلمات اوونه بس یال الله ش پر رضا نصیب سن الله یا ویدیو نیانا یا ویدیو نیانا یا ویدیو نیانا سم دردان